За планирано масово изселване на българи от Дуисбург, Германия, алармира неформалната мрежа Столипиново в Европа. Да припомним, това е мястото, което се появи в радара на някой български медии миналата година след мастериозната смърт на български работник от Турски происход в стоманодобивен добивен завод там. Тялото на 26-годишния рефат Сюлейман от плодиския квартал Столипиново беше открит три дни след изчезването му в бетонен басейн с шлака на територията на завода. Добър ден! Казвам на Полина Манолова. Тя е социолог, работи по темата и е част от организацията Столипиново в Европа. Здравейте, Полина! Тръбайте. Нека да кажа, че след малко ще чуем и потерпев, чиято анонимност ще запазим. Ще го наричаме Стефан. А в разговора очаквам да се включи и първия секретар по социалните въпроси от посолството ни в Берлин, Асен Балабанов. Но нека да започнем с фактите. Полина, вие сте социолог в университета Дуизбург-Есен и изследвате трудовата миграция на българи в Германия, но също така сте и активист в Сдружението Столипиново в Европа, основано от България мигранти в Дуизбург Марксло. Кажете ни, какво всъщност на повод за този ваш сигнал сега? Това, което а, се случи е, че през август месец тази година ние започнахме да получаваме сигнали от а, местни хора в квартала, българи, румънци, които аормираха за получени писма от местните общински власти, с уведомление, че те трябва да напуснат апартаментите си до средата на месец септември или началото на октомври тази година. Това случи ли са? Което... Не това за момента не се е случило. Но това е предупреждение, което те са получили. Колко, а, колко души са засегнати, биха били засегнати от една такава мярка и защо се налага изобщо а, те да бъдат изселвани? Така, засегнатите... А, Обитатели на тези жилища са над 900. Това е 5% от жителите на квартала, на квартал Марксор в Дуисбург. Това, което разбрахме в последствие след нашата проверка, е, че собственика на тези апартаменти, които са общо 50 на брой жилищни единици, разположени на 5 улици в съседство, Една компания, която се занимава с менижирането на, на такива недвижими имоти в квартала, всъщност не е изплащала тези задължения, свързани с ток, вода, на комуналното дружество в града. В продължение на месеци тя ги е събирала от. Наемателите но не ги е изплащала на комуналните дружества. Тоест, тук, тук не говорим. Дружества... Момент, тук не говорим за неплащане от страна на а, тези български граждани, които а, са наематели, а по-скоро за неплащане от страна на този, който им предоставя найемите, наемодателя, така ли? Да, точно така. Това е фирмата собственик. Тя е доста голяма фирма собственик, която работи в различни части на Германия. Тя не е изплащава тези задължения за токи вода към Общинското комунално предприятие. След няколко месеца комуналното предприятие решава да спре подаването на питейна вода. В последствие общинските власти решават, че това прави апартаментите неговни за обитание и така планират масово изселване. Тоест, това са, това са жилища, в които няма водоподаване, така ли и правилно ли разбирам? А, не, водоподаване има, но като мярка, а, превентивна така, мярка, следствие на задължения, които не са изплатени, комунално общинско предприятие предупреждава, че водата ще бъде спряна, докато тези задължения не се изплачат. Ясно, т.е. ако няма вода, това ще отвори вратата за изселването на тези хора от това място, но така или иначе спирането на а, водата е пряко обвързано с а, липсата на плащане. Плащането обаче е трябвало да бъде направено от наемодателя, а не от наемателите. Само с едно изречение, опишете нищо за квартал Едоизбург Марк Слов вие го познавате добре, а, поне от две години и като изследователка. А, да, значи квартал до избърка е един пост индустриален квартал а, в така сърцето на индустриалната, а, така производство. И то би тук в а, а, Западна Германия. Това е един квартал, който е силно свързан с тази промишленост, и след затваряне на мощностите и сравнителното им намаляване, квартала а, естествено. Изпитва различни форми на сегрегация, пространствена, но и социална. Но кварталът е предпочитано място от много а, мигранти от България и Румъния, заради така все още а, наличността на а, жилища, които могат да се внемат за сравнително не толкова а, високи найми. Така че това го прави привлекателен също и възможността да се намери работа, макар и тя да е силно. А, така, неформална, без осигуровки, и много често изключително тежка и опасна работа. Но Сега... в квартала, да, имаме голям брой българи и румънци. В една от вашите статии и научни публикации, вие казвате, цитирам, в Германия намаляването на правата на работниците е въпрос на живот и смърт. Дали реферирате унази случка, с която започнах от 2023 година, когато 26 годишния рефат Сюлейман от плодивския квартал Столипиново беше открит мъртъв в бетонен басейн на територията на този стомано добиван завод и всъщност имате ли информация до къде стигна разследването? Знаем, че протеста, който беше организиран тогава от Столипиново в Европа не приемаше версията на полицията, че става дума за инцидент. Да, точно така. Реферирам точно на този случай, но не само този случай. Ние после си разбрахме, че тези случаи не са. Този случай не е изключение. Съжаление, такива случаи се случват всяка година, включително много тежки трудови злопулки, които биват напълно така, замитени подкилима. Те ни се съобщават, не попадат в официалната статистика. А, този случай, дакъде е стигна, случай е затворен вече. Сега на първа инстанция, разследването, което се проведе, установи, че има нарушение на а, така трудовата дисциплина и трудовите условия на мястото, на което е открит рифан, рефация ли имам? всъщност там е липсвал един парапет, и така версията на разказващите беше, че той си е подскочил и е паднал в тази в този басейн с шлака, което се потвърди от много от интервютата, които ние проведахме с а, негови колеги и работници. Uh, но такава случай беше затворен, поради липсата на достатъчно доказателства и uh, нито фирмата Пот изпълнител, която го беше на е, нито тисен стил, завода, в който той работеше. И, uh не бяха подведени като отговорност, за съжаление. Още един детайл ми се иска да изясним след това, което изброихте като част от проблемите некоректни работодатели, трудови злополуки, опасността от насилствени изселвания, които общината провежда през последните години. Има ли чести полицейски проверки и присъствия в, в жилищата на трудовите Ни мигранти? Питам ви и заради публикация в германските медии, в ВАЦ, в Арте също така, а, рейдове срещу бедните, така са заглавени част от тези публикации. А, всъщност, до вас стига ли подобна информация за някои от тези гигантски блокове, белите гиганти, както ги наричат, mm -hmm. където се да, това е да, един тази. случай, по който също работим през последните седмици. Стана така известен в цяла Германия. Това е всъщност най-големия жилищен блок тук в града. Дом на над 1400 души. Голяма част от тях отново румънски и български мигранти. Тези полицейски, и така общински проверки се извършват регулярно. Общината има специална служба, която се занимава само с Проверка на злоупотреби с социални помощи, както те ги наричат. Но всъщност това е инструмент, който те използват за репресия. В случая преди две седмици беше изключително така показателен за това, което се случва. Получихме много сигнали от нашите народници, от румънци, румънски граждани, които са били подложени на унизително отношение от страна на властите. Най-интересното тук е и най-важното може би, което трябва да спомена във връзка с един доклад, който ние наскоро а, така публикувахме съвместно с а, немски колеги, а, че често липсва информация за статистика относно а, всъщност, тази металлична станала за употреба за социални помощи. Ам, няма такава статистика, защото данните за такива злоупотреби са е изключително, изключително редки. Ам, така, наричата е това... митологично, да. но ние знаем, че това се случва и независимо дали са редки или чести, а, злоупотребата с социални помощи е факт не само на територията на Германия, Подобни неща се случват и в Франция. А, казвате обаче, че въпросът е в, а, в размера. Така ли? Колко чести са тези случаи? А, един детайл ми се иска да уточним. По време на тези проверки от социалните служби, присъствали ли полиция или не? Тоест, има ли вероятност хората там това да го възприемат и като полицейска репресия? Да, със сигурност. В случай имаше 400... Човека полицейски персонал, които бяха изпратени на място. Цялата сграда беше залостена, изходите бяха залостени, хората не можеха да напуснат дома си, децата не можеха да отидат на училище. Изключително да, случай на полицейска репресия, без съмнение. Такива случаи, всъщност, са свързани също и с трафик контрола по улиците. Всъщност, да караше с българска регистрация, е изключително опасно в нашия град тук. Но да, случаите за, а, така, за употреба за социални помощи, аз съм изключително скептична към тези медийни публикации, които говорят за случаи, защото, както ви казах, статистиката не подкрепя такива а, данни. Сега в неформален разговор на мен ми признаха служители на общината, че са открили пет такива случаи, примерно в последната година, в което е нещо а, нали, изключително а, така което не може просто да легитимира да тези мерки. Тези полицейски рейдове. Добре. То... А, нямаме много време. Аз ви благодаря за тази картина, да. която очертавате и като изследовател, социолог, който се занимава с темата за трудовата миграция. Продължаваме по темата. Сблъскват ли се българските и румънските граждани в Дуизбург, Марксло, Германия с тенденциозност с скрити или открити расистски представи? Нека да чуем сега един глас от общността. Условно го наричаме Стефан. Добър ден, Стефан! Добългане. Кажете ни първо, вие сблъсквали ли сте се с това, за което чухте и от разговора с Полина Манолова, полицейски рейдове? Самия вие застрашен ли сте от изселване заради този проблем, описан от нея? Наемодателят не е плащал режейните разходи, заради което могат да пострадат наймателите? Значи, аз също съм виновен тук по, по, по, по трапевшите, обаче моят случай не беше с неплащане на мода или то страна на ми. Просто на 5 юни тази година, рано сутринта, дойдоха полиция, местни служби, третираха като престъпници, стосети домове. Живеех там от 3 години и, и не можахме да разберем какъв е случайът, само казаха, че има. Проблем с противопожарната сигурност. Ти още в са били дървени. По-реално погледнат, труда, и общинските сградите също са с дървени. Столби немат столби, но те как не са разрушени, не знам. Така, излиза, че... И казаха, че, че да... до 2 часа трябва да напуснем жилищата, понеже било опасно. Така, но това като не е нещо, което не зависи багаж, от да? Стефан, това не е нещо, което зависи от вас, нали? Така, дали са дървани или не са дървани стълбищата и дали са спазени изискванията за пожарна безопасност? Ами, да, това е проблем на наемателя, На на емодателя. А М добре, а има ли някакви санкции спрямо на или на практика санкциите се понасят от хора като вас, които наймат, които са наематели? Ами, по принцип те казват, че санкционират наемателите, обаче най-много страдаме ние гражданите. Защо страдаме ние гражданите? Защото, представете вие живеете 3 години някъде в някаква квартира, където нали, сте си нанедли училище или детска градинка близо до жилището, което живеете. Работата ви е някакси, нали, сте се уредили, нали, да се привозвате, да се подвижите към работа и изведнъж... Идват една сутрин, тук е негодно за живеене, до два часа трябва да разпуснете и ти се чудиш, а ти багажи имаше и, си, и мущето, нищо не може да вземеш. И ги попитахме нали къде, какво ще правим. Нали, и те казаха ми може да се настали в да където на член семейството трябва да се плати 11 евро на ден, но аз не виждам кой може да иде там с семейството, като в тези домове живеят афганистанци, все си не знам, все какви деца настане. И ти, ли ще си на жената да тях. И, и в случай, какво се получава? Ти, като си изгонен, те се отписват от адрес на регистрация, от всичко и ти, де факто си се едно в Германия и това всичко е ново, започваш. Добре, в момента, има ли къде да живеете? На вас наложи ли ви се такова преместване, за каквото описвате, че ви е застрашавало? Да, да. Не, наложи се. Добре. А, а, а в, а в момента има къде да живеете, така ли да разбирам? Е, в момента има, да, няколко дни, приятели, няколко дни, но дни, докато намерим друга квартира, горе-долу месец. Ясно. Тоест, вие сте от хората, които а, са били принудени да направят това, а, а, това пренасяне от а, първоначалното място, в което са наемали жилище, заради а, изисквания на противопожарната безопасност. Аз ви благодаря, Стефане, за а, това включване. Не знам дали се още Полина е на линия а, и дали можем а, с нея да изясним въпроса. А, хубаво, когато общината пред допреждава, че ще има принудително изселване по някаква причина. Примерно, не е плаща на водата, може да спре водата и тогава няма да отговаря жилището на изискванията и хората трябва да бъдат премнествени. или пък ето този случай на Стефан с противопожарната безопасност. Възможно ли общинските власти да работят заедно с вашата мрежа Столипиново в Европа, за да решават този проблем с натрупани комунални задължения, изобщо с неразбиране по системата и работи ли подобен модел или се сблъсквате и с отказ от страна на германските институции? А, да, всъщност тук да ви поправя, че а, няма а, предварително известияване за тези изфелвания. Това е елементът, който ви прави особено репресивни. Тоест а, няма предварително известияване. Те идват сутринта и ти дават два часа да напусне жилищите. А, ние сме в разговори с тях до степен, до която нали, този процес въобще подлежи на някакъв коментар. Но няма такава Ясно. А инициатива ли, от тяхна страна. Търсители търсите ли съдействието на българското посолство? Да, разбира се. Ние сме в комуникация с българското посолство, може би от повече от година вече, във връзка с случай за Срепацио-Лиман, когато очакваме да получим някаква подкрепа. Тогава а, реакцията се забавили и всъщност не получихме такава подкрепа, но сега в този нов случай, с който се сблъскваме и тези изявания всъщност се случват от 10 години вече, те не са нещо ново, но те, а, те са известени за това, което се случва и ние силно се надяваме на този път бърза реакция от тяхна страна, защото без политически натиск ние нямаме нямаме особени така инструменти, с които можем да повлияем на местната власт, въпреки, че организирахме и протест по случая. Ясно. А, Добре, за... нека да завършим с вас с това, че а, разчитате и очаквате на подкрепа, а, за подкрепа от българското посолство. Поглеждаме сега в... А... Тази в това пространство да видим има ли ангажимент от страна на българското посолство. Добър ден на Сен Балабанов, който е първи секретар по социалните въпроси. Имахме готовност за включване по темата. На сайта на посолството виждаме, че неодавна на 18 ноември е имало среща с социални работници от Хамбург. И вероятно посолството ни прави... Подобни регулярни срещи и с общинските власти от страна на а, Германия по подобни случаи. Чухме, че хората от мрежата Столипино в Европа разчитат и работят добре с българското посолство. Господин Асен Балабанов, първи секретар по социалните въпроси. Страшно малко време ни остана. Разпадна се връзката с вас. Не знам колко успяхте да чуете. Но Столипино в Европа тази неформална мрежа разчита на това, че посолството е наясно и работи по тези социални въпроси. Видях на сайта на посолството, че сте се срещали с социални работници от Хамбург. Дали правите подобни регулярни срещи с общинските власти от Дуизбург? Господин Балабанов. Здравейте на вас и на слушателите на Хоризонт. Да, разбира се, службата по трудови и социални въпроси към посолството ни в Берлин следи, бих казал, много отблизо проблемите на болска общност в Туисбург и работим активно за тяхното разрешаване. Вече се спомена, че това е един от градовете с голяма концентрация на български граждани в Германия. Те са по официални данни около 17 000. И бих казал, че като представители на Министерство на труда и социалната политика в посолството ни. В Берлин аз и моите предшественици през годините сме изградили много добро сътрудничество с местната българска общност в Дуизбург. Също така и с социални работници, които отговарят за Северен Рейн, Вестфалия и за Дуизбург. Лично аз съм посещавал някои от проблемите квартали. Миналата година, когато беше и случая с Рефат, също бях на място в Дуизбург. Тогава проведохме няколко срещи и с. Добре, доколкото разбирам, българското посолство следи на ясно е,